بسم الله الرحمن الحمد لله العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يسر لي امري واشرح من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا لم تنل انك انت العليم الحكيم اللهم بين لي الحق حقا وارزقني اتباعه وبين الباطل Hər şeydən öncə Allah Subhanahu va taala nimətlərini xatırlayıb şükür etmək lazımdır və həqiqətən də Allah Subhanahu va taalanın hər bir qulun üzərində niməti əvəzsizdir, sayısızdır, hesabsızdır və qul nə qədər istərsə onları cəm edib şükür etsin, bir yerə toplasın, amma ə, qul onları hamısını yerə cəm edə bilməz. Və həqiqtən də hər bir neymətin, yəni qədrini, o neyməti itirməmişən öncə dərk etməyi bilməyə lazımdır ki, çünki neyməti vaxtında dərk etsək, biz o neymətdən layiq edə bilərik. Ancaq neymətin e, qədrini bilməyib, onu tərk edəndən sonra qədrini fikirləşmək artıq həmən neyməti itirəndən sonra heç bir fayda verməyən bir şey kimidir. Və həqiqtən də bugün əmrəmansıq neyməti, yəni böyük bir neymətdir. Və hansı ki, biz e, bu neymətin sayəsində e, şəriyyəti öyrənirik, öyrəndiklərimizi öyrədə bilirik və nəticədə öyrəndiklərimizi əməl edə bilirik ki, Allah Subhanıza bizə olun, bu neymətin daha da artısın və bizi həqiqə sələfi salihənin yoluna iqtibar edənlər nə eləsin. Və biz e, keçən dərsimizdə hər bir nisməl Ərkərmənin Əhəl üçünlə ehtiqatda icması kitabından, deməli, e, sahabilərlə bağlı və başlamış Deməli, bu e, müfradada başlayanda, yəni sahabilərlə bağlı olan məsələlə qeyd edilir ki, e, həqiqdən də deyil, sünnədəndir, açıq aşkar, sabit, bəyən olmuş sünnədəndir ki, sahabələrin e, yaxşıqlarını, yəni xatırlamaq. Hə, biz keçən nəsə bu barədə danışırıq və eyni zamanda onların arasında olan e, hər hansısa bir narasıqa, ixtilafa, aralanda baş verən mübahisələri, yəni zikr eləməmək, xatırlamamaq və eyni zamanda ə, onları söyməmək, yəni peyğəmbər sallalləmin söyməmək və vaxtı ki hər hansı birini, yəni söymək. Yəni fərzi yoxdursa birini söy, isə hamısını söy. Və biz keçən dərsdə bu barədə geniş danışdıq ki, ümumiyyətlə keçmişdə olduğu kimi bugünkü gündə də, yəni zındıqların əsas hədəfləri, məsəl iş şəriəti ə, hədəfləri ə, şəriəti hədm eləməyi dağıtmaqdır şəriyyəti itirməkdir və bunun üçün onların onların yəni tarix boyu e, İslama birbaşa ləkə yaxmaqla deyil, məs e, sahabelərə ləkə yaxmaqla sahabələrim küfürdə iddiam eləməklə e, həmən İslamın dağılmasını həyata keçirmək istəyirlər və o baxımdan da sahabələr e, aydın məsələdir ki bu dinin e, yayanları olublar onlar bu dinin bütün e, şərqə, qərbə, şimala, cənuba yayılmasında böyük əməlləri olub, əziyyətləri olub, zəhmətləri olub və ilkin vaxtda onlar etdikləri fətlərin, nəticəsində cihadların nəticəsində İslamı hər dünyanın hər bir dörd bir, bir tərəfinə, yəni çatdırıblar və sahabələrin savabı ümiyyətlə bu ümmətdə, yəni əvəzsizdir. Hans ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm birində buyurmuşdur ki, mənim sahabelərimi, yəni söyməyin və sizdən biriniz Uhud boyda ıı, qızıl sədaqə versə və biz də dedi ki, Uhudun təxminən ölçüsü, yəni nə ucu görsənirsən, nə bucağı görsən, eyni zamanda onun ən nəliliyi də var. Hətta o boyda bütün dünyada bütün dövlətlərin ehtiyat fondunda olan qızılları bir yerə toplasan Uhud dağı boyda, yəni cəm olunabilməz. Ancaq bununla yanaşı Peyğambərsən buyurur ki, sizdən biriniz. Yəni, fərd-fərd götürsək, hamı o boyda qızıl ə, sədəq etmiş olsa, Allah yolla vermiş olsa, Peyğambərsən buyurur ki, sahabələri nə ovucunu, nə də ovucunun yarısını verə bilər. Yəni, bu artıq nə deməkdir? Yəni, sən elədiyindən kimə yazılır? Səni İslama dəvət eləyənlə və bütün aləmin də insanların hidayətə gəlməsində ən əsas rolu kim oynayıb? Sahabələr. Yəni istərsə Azərbaycanın, istər digər torpaqların fəth olunmasında bir baş başlıcı olaraq kimlər olublar? Sahabələr. Yəni onlar səni e, xeyirə yönəldən ilk insanlar olub. Və sən nə qədər əməl edəcəksənsə, istəsən də, istəməsən də sahabilərə gələcək yetməyəcək. Umulikdə əgər bütün insanlar hərəsi e, uhud boyda qızıl versələr, o qızıl verilən sahablardan sahablərə gedir-getmir və nəsədə bütün insanların verdikləri bir sahabənin nə umucu, nə doğucunun yəni yarısı qədər deləmir. Və qeyd etdiyimiz kimi, o zaman ki, artıq zındıqlar, yəni İslama, sahabələri e, tən eləməklə, onların eyblərini ifşi eləməklə, İslamı e, dağıtmaqdan ötür, yox eləməkdə hər hərəkətə keçəndən sonra artıq əhl-i və e, ilkin sələflər, deməli, sahabələri sevgini birbaşa eytiqadı məsələyə gətirib çarmışlar. Hətta birbaşa olaraq eytiqad baxımından sahabələri sevənlər kimlər sayılırdı? Əhl-i sünnələr. Və sevməyənlər kimləri idi? Rafızlər və digərləri. Yəni, baxaq, görsək, sələfin etiqadına. Hələ bundan sonra bir neçə məsələ də var ki, yəni, qırağdan deyən olar ki, bu niyə etiqad məsələsidir? Amma əslində, hər dəfə sələf e, sələflərə müxalif olan bir dəyə ortaya çıxanda, dərhal onun müqabiliyə görüblər sünnə. Həmən o sünnəyə müxalifinə görüblər bidətdən. Və çünki e, hər bir vaxtda yəni, sələflərin yəni, o cür ə şoğlan tanınmaqları onların biri başı olaraq ə, onların rəqiblərinin yəni tanınması deməkdir. Əgər desək ki, ə, sahabələri sevmək və ya da ki, sahabelərin əyiblərini açmamaq, sahiblərin xeyrindən danışmaq əhlüsünnə ictadıdırsa, deməli bunun əksi, əgər biz bir insanda sahabeləri qəlbində sahabelər sevgisi görmürük Hər dəvə oturanda duranda sahiblərin pisliyi ilə, eebi ilə danışırsam. Biz o insanın əhlüsünlə deyə bilərik, yoxsa yox? Həlbəttək yox. Niyə görə? Çünki onun elədiyiləri o, əhlüsünlərin etiqadından olmayıb və rafizlər də bu cür. Və ən çox da İslamı zərər vurmaq istəyən, İslamı ə, alçaltmaq istəyən, yox eləmək istəyən, aidir məsələri ki, ə, nastrmanlərdən də çox, yahudilərin, məhəbbət olub, sevgisi olub, istəyi olub ki, İslamı ə, dağıtsınlar, yox eləsinlər. Çünki onlar birbaşı olaraq açıq-aşkar olaraq haqqın əksinə çıxan yəni toplumlardır. Çünki o zaman ki onlar bilirdilər ki, peyğəmbər salsəm gələcək və bilirdilər ki, hansı yerdən çıxacaq, hansı şəhərdən, şəhərin vəsfinə kim bilirdilər və ona görə də onlar ilk öncə hara icrit eləmişlər? Mədənə. Və onlar bilirdilər ki, zənn edirdilər ki, onlar Allahın sevimli Qullarıdır. Yəni, Allah s.ə. onları, yəni, yahudiləri digər insanlardan seçib və məhz bu seçildiklərinə görə də Peyğəmbər özlərindən çıxmalıdır. Nə zaman ki, Peyğəmbər s.ə. Ərəbdən çıxdı, qureşdən çanda artıq onlar birbaşa olaraq neynədirlər? Bildikləri haqqa qarşı hərəkət edirlər. Ona görə kimlər ki İslam ümmətindən haqqı bilib yer ə, ə, haqqı yerinə yetirmirsə, haqqın əksinə eləyirsə, onlar kimə bənziliklər? Yahudilərə. Və kimlər isə bilməyib, cahillikdən edirlərsə kimə bənziliklər? Nasranlilərə. Və həqiqətən də Yahudilik də e, ilkin vaxtda əlbəttə ki İslamı Yahuda adı ilə Yəni, dağda bilməzlər, yox eləyə bilməzlər və İslamı, ə, yahudilər o tərəfdən yaxınlaşdırlar ki, məs zındıqcəsinə, münafiqcəsinə, ikiyüzlülükcəsinə İslama girsinlər və İslamı içindən yəni, parçalasınlar. Çünki İslamın düşmənləri qıraqda nədir? Zahirdir. Yəni, qıraqdan deyəndə ki, yahudidir, nasıranidir, bilirsən ki, bu, İslamın düşmənidir. Ancaq o millət, o insan gəlib sənin içində olanda Və İslamı içindən başkəndə zərbələməyə İslam nə olur? Dağılır. Məsəl üçün, misal. Bugün 73 firqə özünü İslamı nisbət edir. Ancaq onlardan hansı cənnət əhlidir? Biri. Deməli, 72 firqə nəyə nisbət olunur? İslam və İslamın içində nisbət olduqlarına görə baxırsan, görürsən, biri ğuluv eləyir, biri ifrat eləyir, biri təfrit eləyir, biri azaldır, biri çoxaldır, biri e, bu cür etiqad eləyir, o birisi cür etiqad eləyir. Hamısı da kim bütün firqələrdə kimin isbat olunur? İslamda. Ancaq həqiqi İslam isə nə sufilərin, nə rafizlərin, nə işiyələrin, nə cəhmiyyələrin, nə e, qədəriyyələrin, nə xavarizlərin İslamı deyil. Həqiqi İslam məhz e, Quran və sün səhi sünnəyə ittibə eləyən insanların yəni dinidir ki, hansı ki, e, Peyğəmbətlərin öz hədislərində bunu dəfələrlə yəni qeyd edib. Və yahudilər də İslamı parçalamadan ötürü məhz onlar e, nifakcəsinin İslama daxil olurlar və bu da İslamda artıq, Abdullah ibn Sabahının hərəkəti ilə bağlı idi və nəhzədə isə ilkin, yəni şiəlik, yəni əqidəsi meydana gəldi və onlar da başladılar tədricən e, İslamı e, Yahudi formasına yəni bənzətməyə. Çünki o insan Abdullah ibn Sabah Yahudi idi və o da aydın məsələ ki, İslamı e, elə bir yeniliyinə dağıtmalı idi ki, həm İslamdan oxşarı olmasın. Yəni, E, insanlar dərhal şübhələnməsinlər və ya da ki, insanları hürk etməsin. zamanda İslamı aid nəsə olmalı idi. Və bundan da ötürü onlar məs E, bu Ali e, radiyallahunun Şiəli tərəfindən İslamın e, dağıdılması hərəkətinə keçdilər. Və ilkin vaxta görə biz o hərəkətə nəzər yetdirsək və görərək ki o ilkin vaxtda məs e, sahih hədislərdən istifadə elədi. Abdullah ibn Saba. Hansı, hansı hədislər? ki, birbaşa olaraq Əhli Beyt və Əli radiyallahun fəzilətinə dalalet edən hədislər idi. Və başladılar ə Qadirqum qıssasındakı rivayətin gətirməyə, ondan sonra 12 xəlifə barəsində olan rivayəti gətirməyə, ondan sonra Peyğəmbər sallalləmin əlini, əlini döyüşlərin birinə gedən məhkəmədə də böyük kimi qoyma səhsi istifadə etdilər. Ondan sonra Əli radiyallahu səfərdə Peyğəmbər sallallahu qulluqçuların biri ilə mübahisəsindən sonra olan rivayəti gətirdilər. Yəni ki, "Mən kuntum məvla və fəliun məvla" bu rivayəti gətirdilər. Sonra Peyyəməsələm dedi ki, mənimlə sənin məqamı Musənin Harunun məqanı kimi, məqamı kimidir. Yəni, bu cür rivayətləri, oxşa rivayətləri gətirdilər və başarılar artıq avam camatın içində və xüsusən də Elm olmayan istiqamətdə, yəni əgər elm götürsək Məhkə mədnə ərasində etsə və bunlar öz təvətin biraz az mədnədən, Məhkədən qıraq yerlərdə başarırlar. Yəni xəlifəliyin e, eyni zamanda elmin az səhsi olan yerlərdə və nəticədə artıq ilkin, yəni şəli formalaşı və o şəli də nədən ibarət idi? əhli radiyelahımın sevgisi və yaxud ki, əhlibiyyətin sevgisi və yaxud da ki, əlinin o bəşrədən, Ömərdən üstün olması. İlkin şəliyi də bu ilə bağlı idi. Ancaq sonradan tədricən artıq o ilkin şələr, yəni məlumatlar topladıqca, hədis eliminə yiyələndiyicə artıq ə, həmən hədislərin baş verməsinin, şərihinin, təfsirini biləndən sonra və həmən o ilkin şələr ömürlərinin sonunda, sonra da onlar səhi əhlüsünən eytiqadına döndülər almış İmam Buhari rəhmətlərinin ravilərinin çoxunda məs bu cür etiqadlar var idi. Yəni onlar Əli rədiyəllahü aləyhissəddiqdən, Ömərdən qabaq görürlər. O da onlarda olan rivayətlərə görə. Və nəcəldə bütün rivayətlər toplandıqdan sonra artıq onlar öz həmin şiəilik etiqadından dönməyə başdırlar. Və bu hansılar ki, bu şiəilikdə başdarlar, biraz dərinləşməyə, yəni haqqı görüb üz döndərməyə, haqqı qəbul etməməyə və ilkin rafizillik vaxtdan yarandı? Məs həmin o dövrlərdə. Yəni bir başı olaraq onlar döyüşlərin birində e, Zeynəbə gəlib yaxınlaşanda şey sənin baban əfsəldir, yoxsa e, yoxsa ki, Əbu Bəkir Ömər, yəni onlar Əbu Bəkir mə şeyxə deyirlər. Düz elbettə ki, Əbu Ömər. Sonra nə dedi, nə desən, sən deyəsən ki, 50 dənə əfsəldlər. Düz mən demirəm onu bütün ümmət deyir, bütün sulmanlar deyir və sonra üz döndərəndə artıq Ə, ilk dəfə Zeynabın Rafat Dumuni mənə, yəni Rafizili elədi. Yəni haqqdan üz döndərik sözünü məhz o vaxtdan gətir və ilkin Rafizi adı da həmin o milliyyətə o vaxtdan qaldı. O da nə ilə bağlı idi? Birbaşı olaraq haqqdan dönməyə, haqqdan dönənlər, yəni haqqı qəbul edə Və sondan tədricən bu Rafizilik başda artıq, yəni həmən insanlar geniş hüqusqət almağa, hətta başladılar uydurma-uydurma rivayətlərdən istifadə etməyə. O uydurma-uydurma rivayətlər Tədricən başladı genişlənməyə, hətta başladı bir birbaşa olaraq əhlüsünlə eytiqaddan zid olan eytiqadlar ortaya çarmaq və bu da bir birbaşa olaraq 12 imam, 12 imam məsumluğu, yəni bütün küfür dərədəsini çıxan eytiqadlar və həmən o batıl eytiqad biri də açıq aşkar, yəni İslaman düşmənçiliyini bildirən İslama açıq aşkar zərbə vuran eytiqad biri də həmən rafizlərin məhz Peyğambəl s.ə.sələmin sahabələrini sövmək idi. Bax, yəni, bunların bunlar bunun əksinə xvarizlər söymürdülər, eləmidirlər, ancaq onlar onları kafir görürdülər. Ona görə ki, onlar Muaviya rəziyallah ilə Əli rəziyallə arasında olan döyüşlərdə döyüşlərin birində, yəni ona da Sıffin də döyüşü deyirlər, o döyüşlərdə Deməli, bir tərəfdən Abulay ibn Amur ibn As, digər tərəfdən Abul Nusil Aşyarə bir ilə gəldilər və onlar razılığa gələndən sonra və xavarizlər e, bunların bu hökmünü Allahın hökmü kimi qəbul eləmədilər və Quranları nizələrin ucularına keçib səmaya qaldırlar ki, inil hökm illəli, həqiqədən hökm yalnız Allahındır və siz də Allahın hökmünü hökm verməyədik və siz də birbaşa kim oldunuz, yəni kafirlər. Ancaq onlar e, sahabelərə söhük-söymək, Belə eytiqadları yox idi. Baxmayaraq ki, onlar bir növ rafizilərin uyğunluqları vardır. Ancaq rafizilərdə isə bu birbaşa, yəni onların küfürlə bağlı eləyini zamanda sahabələrin nifakda iddiam eləmək, zındıqlıqda iddiam eləmək, müəmmillərin anasını izinada iddiam eləmək, bir çox başqa-başqa, yəni batıl eytiqadlar ortaya çıxartdılar ki, və bunun da müqabilində sələf aliməri birbaşa olaraq be bir eytiqadı, sünnəyə müxalif ehtiqat kimi qələmə verdilər və öz o dövrdə yazılmış bütün sələf ehtiqatları kitabında məs sahabiləri sövmək, rafizilin əlaməti və sahabiləri sövmək əhli sünnə əlaməti kimi qiymətləndirildi. Və burada da müəllif məs onu qeyd edir ki, yəni sahabiləri sövmək, onların eyiblərini açmaq, onlara tən eləmək, bunlar hamısı Əhlüsünnəyə zidddir. Beləcə onlar rafi, ə, xəbis olan rafizlərdir və bu da dinə zidddir. Allah Subhanahu-va-taala nə nafiləndəki fərz qəbul etmir və bunlar da deyir, ə, əslində səhabələri sevmək sünnədəndir. Onlara dəyləmək Allah'a yaxınlıqdır. Və onların yolun getmək vəsilədir. Və onların iz əməllərini eləmək, onların dediklərini eləmək, onların sözünə tabi olmaqsa isə, yəni, özü xüsusi bir, yəni fəzilətdir sonra müəllif, yəni bu ümumi sahabələrin söhbətindən sonra belə bir bölmədən danışdıq ki, müəllif qeyd edilir ki, və bu ümumiyyətin Peyğəmbərsənin sonra ən xeylisi kimdir? Hı -hı. Abu Bəkər radiyalanı, sonra isə Ömər radiyalanı. Və e, bir çox rivayətlərdə yəni qeyd olundu kimi, e, Necə İbni Ömər rəvayətən gəldiyi kimi, yəni Peyğəmbərsənin dövründə ən əfsəli insan saydılar, Abu Bəkər, sonra Ömər, Sonra isə Osman. Və bəziləri də irvayət gətirib ki, və Osmandan da sonra kim? Əli. Yəni Ali. Və bəziləri isə Əlini Osmanlıqan qabağı sayıb. Və e, Əbubəkən Ömərdə ittifak var, ancaq e, Ömər Ali radiyalanın Osmanda isə bəziləri 3-cü Osmanlıq sayıb və bəziləri 3-cü kim sayıb? <gülüyor> Ali radiyalanıq. Ancaq qalan məsələlərdə heç bir yəni, mani olmayıb. Yəni, heç bir ixtilaf olmayıb və eyni zamanda da E, ixtilaf onların fəzilətliyində olub. E, Osmandı fəzilətdə yoxsa əli. Ancaq onların dördünün də xəlifəliyinin Raşidi xəlifə olmasında isə ixtilaf yoxdur. Əslində, həl-üstün nədə bu barədə, qey, qeyd eləyir ki, bu barədə <gülüyor> ittifaq var ki, onların dördünün də xəlifəliyi Raşidi xəlifəliyi salib. Halbuki Peyğambəl Sosalan ölümündən Və Əli radiyyəlarının ölümü təxminən 30 e, ilin tanımlanmasına bir neçə aylar qalmış ki, təxminən 6 ay kimi qalmış ki və bu 6 ayda Həsən radiyyəlarının xəlifəliyi yəni, tamamlayıb. Yəni o 4 xəlifənin, Avubəkir, Ömər, Osman və Əli, Allah ödə razı olsun, bunların xəlifəliyinin e, Raşid xəlifəyə daxil olması barədə əhl-i sünnədə ixtilaf yoxdur, əksinə isə ittifak var. Biz kesin dəsə bu mövzudan danışdıq. O, bu gündən inşallah müəlif e, bu mövzudan başlayır ki, Thumma əshəbu Muhammedin s.a.v. bədə həulə el-ərba xeyr-on nəs. Və sonrası müəlif qeyd edir ki, Və bu dörd nəfərdən sonra qalan bütün sahabələr isə bu ümmətin ən xeyirli insanlardır. Yəni, e, sahabələr hamısı bir sözün altındadırlar. Hansı sahabə altında birləşənlərdir. Ancaq hətta bu sahabilər özləri də fəzilətə görə nə olur? Bölünürlər. Və onlardan qeyd etdiyimiz gün ən əfizəlləri Avubəkür, Ömər Osman əlidir. Və sonra isə hansılar əfizəldir? Bu barədə artıq əhl-i sünədə rəylər var. Və bəziləri bunlara 10 cənnətin müjdəliləri daxil elir. Çünki 10 dənə cənnətin müjdəliləri həmən bu 4 nəfərdir və digər də 6 nəfərdir. Və bəziləri bunlardan sonra deməli, ə, Bədr əhlini gətirirlər və sonra isə mühacirləri, birinci mühacirlər, ikinci mühacirlər, sonra Ridvan bəyyəti, sonra Bəyətl-Aqabənin bəyyəti və elə xəb və s. Yəni, ə, xüsusilidə isə götürəndə hər bir sahabənin özünün ə, xüsusiliyi var idi, hətta elə vaxtda olub ki, yəni bir çox sahabələr bir neçə dəfə elə, eyni insan bir neçə dəfələrlə, cənnətlə yəni müjdələnir və bu da artıq sahabələrin, ə, Digər insanlardan olan üstünlüyünü yəni, ortaya çıxarır. Və sonra müəllif qeyd eləyir ki, Lə yəcüzülə əhədin əniyyət quraşəyə min məsəvəhim. Yəni, heç bir insana düzgün deyil ki, yəni, sahabələrin pisliyilərindən danışsın. Yəni, pisliy o deməkdir ki, sahabə ola bilərdi ki, İslamiyyət dövründə, necə ki, məsəl üçün, Ə Hamza qıssası kimi, yəni Mədinə dövrü idi, hələ Araq Haram olmamışdı və Hamza Əli radiyullah Fatimə üçün, Mehir üçün nəsə toplayırdı və ə, bir gün həmzə radiyullahın içkili gəlir və başqaları bütün əlinin topladığı hamsını qırıb dağıtmağa. Və bu da ə, bu da zahirən baxanda pislik kimi görsənə bilər. Ancaq əhlüsünnə yəni, ittihadına görə isə, yəni heç bir sahabənin pisliyi ilə, yəni danışılmaz. Sadəcə bunlar tarixi bir məlumat kimi yəni, xatırlana bilər. Ki, məsəl üçün, e, tarix kitablarında Əli ilə Muaviyyə radiyaların ki olan qıssalar, ondan sonra cəməl döyüşündə olan qissalar və digər sahiblərin bir binalasına olan döyüşlər və ya da ki, münaqisələr, ixtilaflar barəsində tarixdə və fik kitablarında qeyd olur. Ancaq o barədə isə müsəlman onlara heç bir dil uzatmalı deyil. Yəni, dil uzatmalı deyil, ona görə ki, ə, təhqir alamış sözlər işləsinlər və ya da bini batil, bini haqqlı hesab eləsinlər. Ümumiyyətlə, sahiblərin arasında əgər ixtilaf varsa, Ə, məsəl üçün, götürə cəməl döyüşü, sıf-feymə digər döyüşləri və hər iki tərəf burada müştəhiddilər və hər iki tərəf ə, əgər ə, xatı elibsə bağışılandı, əgər o savab eləyibsə, artıq o barədə o iki dənə savab qazanır. Əgər o müştəhiddilərsə, xatı ediblərsə, neçə savab qazanırlar? Yəni, bir savab. Və sahabələrin də məqsədləri, aralandı olan münaqişərdə məqsədləri dünya olmayıb, dünyadan ötürü olmayıb, və Xəzinədən ötürü olmayıb, əksinə, sahabələrin aralanda olan münaqişələr məs haqqın izharından ötürü olub, haqqı bəyən eləməkdən ötürüb və bu haqqı da hər öz iştihadına görə necə bəyən eləmək istəyibsə, o cür də iştihad elib və nəhdədə isə baş verənlər baş verib, hansı ki, bunlar ə, insanlar və yer göy yaradılmamışın 50 min əvvəl artıq löx məhvuzda bunlar hamısı yəni, yazılmışdır. Və sonra qeyd eləyir ki Və lə yutana alə əhədin minhüm bi'ibin. Və hər bir sahabənin hər hansısa bir eyibinə görə ona tən eləmək olmaz. Məsəl üçün, hansı sahabə, məsəl üçün, biri e, boyu balacaq idi, biri boyu uzun idi, biri arıq idi, biri çox yən idi, biri çox yatan idi, biri nə bilim nə idi, bir nə idi. Yəni, bu cür eyiblərlə, sahabilərə tən eləmək olmaz. بِنَقْ... Və lə binaqsin, və ki vaqiyyəti. Və bir olan bir naqisli ilə, yəni sahabələri eybləndirmək olmaz. Fəmən fəalə dələkə fəlvacibu ələs sultani təədibuhu və qubətu. Ələ kimsə sahabələrin eyblərin açır, onlara tən eləyirsə, onların e, namuslarına toxunursa, çünki çox vaxt görsən ki, rafizlərin ən çox da, çünki biz onları həqiqdən də belə dərinə gedəndə, görsən, doğrudan da sələflərin deydiyi kimi onlar e, İslamdan tam uzaq bir firqədirlər və ibn Teymurun hamısı ki, alimlər, onlar ümumiyyətlə 70ci fırqədən aid eləmirlər, çünki deyirlər ki, 70ci bir tərəfdə, bunlar isə bir tərəfdədir. Yəni onların sahəbələrin e, haqqında, yəni hətta onların zövjcələrini elədiyi tənləri biz görəndə heçsə biz onların e, İslam'a nisbət olunduğunu hiss edə bilmərik. Çünki İslam'a nisbət olunan, əlbəttə ki, peyğəmbər əsasında sahəbələr haqqında bu cür sözlər deyə bilməz, yəni cürrət eləməz. Eyni zamanda bir var insan deyəsən ki, cahildir, bilmir, bir də var insan bilərəkdən İslam'a özünü islama nisbət eləsin və müsəlman səhsin və dini çatdıran insanlar bu cür tən eləsin bu həyətəndə yəni çox böyük bir yəni zülümdür ki, müəllib buyuruyor ki, və əhlüsənin etiqadına görə hər bir şəxs hansı ki, bu cür müamilə eləyirsə sahabələrlə deyil sultanın, hakimin boyundadır ki, onun üçün vacibdir ki, onu deyir, əzab verərək deyir, ə, əzab verərək onu ədəbləndirsin. Yəni, əzab nədir? Orada onu həbs ola bilər, yəni, o türməyə verilə bilər, o qamıçılana bilər, o ə, işkəncələrə məruz qala bilər. Məlif burada buyuruyor ki, an yafu yəni, sultana halal olmaz ki, düzgün salmaz ki, yəni, sahabləri o cür dil-udan insanı əff eləsin. Yəni, niyə görə əff elə eləmək düzgün deyil? Çünki, əgər sağ olan insan olsaydı, Onun haqqına kimsə girsəydi, o haqqın halal eləsədi haqqı bağışlanır, bağışlanmır. Və amma sahabelər sağdı yoxsa ölüdülər? Ölüdülər. Əgər bir insan onların o cür qeybətini eləyir, onların əybin açır, onların namusuna dil uzadırsa, yəni mülif doğudan da gözəl yanaşıdır ki, düzgün deyir ki, sultan deyir onlar əfv eləsin, bağışlasın. Və buyurur ki, deyir, əksindir, e e e və yuqibu e thumma yestetibu. Deyir, əksinə ona zamanda ondan tövbə tələb olunur. Yəni Tövbəsi belə tövbə yox ki, tövbə elədim qutardı, yetdi. Yəni, o tövbə eləyir bütün insanların qarşısında və sonra bilirlər ki, bu insan artıq tövbə eləyib və sonra o haradasa dilini açıb təzən danışan vaxtı daha sultana xəbər veriləndə müəllif qeyd eləyir ki, Fəyintəbə qablə minə və enləm yətub ədə aləhi ilə qubə thumma xəllədə oləbiz. Buyuruyor ki, deyir, insanların qarşısına tövbə elədi, tövbəsi qəbul olunur və sonra kimizə təzən gəlib şikayət eləsə ki, ə, həmən insan yenə sahiblərin kiməsə dil uzadır, onda deyir, mə sultan hakim onu tərzən həbsə salır və ölənə kimi də orada saxlayır. Hətta, hətta ölənə qədər. Hədd dölənə qədər. Yəni, o cür insanın içistimaiyyət arasında, cəmiyyət arasında sahabələrin haqqında o cür söz danışması, bu təsəvvələrin ki, bir əhəl-i sünnənin yəni eytiqadıdır. Əgər necə ola bilər ki, sən e, götürəsən, rafizə deyəsən ki, e, biz qardaşıq, fərqi yoxdur, namazını izlə qılsan, biz ikimizdə qardaşıq, müsəlmanıq, yəni bir insan... Ə, sənin doğma anava, kimsə fahişə deyən insana, kimsə ona qardaş dəyə bilər, yoxsa yox. Hətta bir ananın iki əkiz oğlu olsa, kisə bir qatqan qardaşlar, biri öz anasına iftira atsa, ikinci qardaş onu döyər, öldürəyəsə öldürməz. Hətta əgər bu iki qardaş, biri anasına görə gör əgər insanlardan kimsə, müminlərin anası, yox, elə belə fərdil anası deyil, o müminlərin anasıdır. Ona görə sələflədən biri gözəl söz deyir ki, Həlbəttə ki, onlar onu deməyə bilməlidir. Bil, Çünki o deyir möminlərin anası rafizlərin anası deyil. Yəni həqiqətən də gözəl də sözdür ki, yəni heç bir halda, heç bir halda müsəlman, təvhidə əhli, əhlüsünnə sələfi salə, əhlüsün ictidanı elən insan, yəni o cür insanlara mənim qardaşım deyə, yəni çağıra bilməz. Bəli, o şey ola bilər, heç bir müaliyyə yoxdur. Ancaq o rafizid isə və xüsusən o cür batıl etiqatların daşıyıcısı da ona heç bir halda müsəlman, o mənim din qardaşımdır deyə deyəməz. Çünki din özü sahabiləri sevməkdir. Din özü Peyğaməsəm zövcələrinə hörmət eləmək, onu mömlə anası saymaqdır. Əgər o dinin əsasına ə, xələl gətirirsə, dilin əsasını yox edirsə, o deməli də nisbət oluna bilər yoxsa yox, heç bir halda bir insan dinin əsası kimdən gəlir? Sahabələrdən. Yəni, sən əgər sahabələrə tən eləməklə, sən sabah üçün şərqə, qərbə, İslamı nəyə ilə çatdıracaqsan? Deyəcəksən ki, bizdə sizə hədisi nədir? Deyəcəm, bəs bunu Peyğəmbərin yanında olanlar biri-birinə eşidirlə, biri-birinə çatdırır, gəl bizə çatırır. Deyəcəksən, bəs hamısı zındırlar, kafir, o necə ondan söz götürürsünüz? Yenə yəni, əsas hədəfi nədir? Bax, Rafizilərin çalışdıqları da məhz Yahudilərin atdıqları altında budur ki, bəs dinin kökünə, çünki onlar birbaşa desələr ki, "A quran uydurmadı, Belə də ay kafirsən, beləsən açıq-aşkardır. Çünki bu gündə Yahudilərlə Nasranilər bizdən gözəl bir ləş ki, Quran bütün kitablar nəsxli və Quran təhrif olunmayıb. Çünki Quranın 10 əsr əvvəl, 20 əsr əvvəl, 14 əsr əvvəl il, bu ilki, keçən əsr, bu əsr, bu ilki əsr Quranlı dəhvələrlə uyğunlaşırlar və bir dənə nöqtə oradan ay -ay ayrılıq tapa bilməyir. Birlər ki, Quran tərif olamayıb. Çünki Hicr surəsinin Allahs. 9-cu aysa buyurur ki, biz onun nazirəti, biz onu hifs edəcəyik. Onlar onu bilirlər. Və heç vaxt o iddia ilə çağırıq, çağış eləməzlər. Baxın, belə ki, bu hünkün də rafizlər. Quranın təhrif olmasını demirlər, ancaq xəbərlər yox ki, özlərinin sərəfləri yəni rafizlərinin sələfləri təhrif eləyib-eləmiyiblər. Quranın təhrifini ehtiqat edirlər-eləmirlər, ancaq bu inki ilə qəbul edəmirlər. Çünki bilirlər ki, no normal şüur, sağlam, ağır, heç vaxtı qəbul edəmək ki, Quran təhrif olunur və ya da Quran həmən Quran deyil. Aydındır. Və ona görə onlar, yəni dinə tən eləmək, dini yox eləməkdən ötür əsas hədəflərlədir, məhz sahabələri yox eləmək. Çünki sahabələri yox olunarsa, sən sabah üçün Quranın da düzgünlüyü gözündən düşəcək, hədislərində Əgər hədis və Quran sənin gözünün adilliydən düşürsə və din başqa nə dayağı var? Həlbəttə ki, heç bir dayağı yoxdur və həqiqdən də müəllif burada gözəl işlədir ki, buyurur ki, E, bu da deyir, e, sultan o cür insanlara bu cür eləməlidir. Əgər tövbə eləsə, qəbul olunur. Əgər bir də ondan elə bir xəbər çıxsa, o həbs olunur. Hətta əzab verilə və elə, cəza verilə və həbsdə qalır. Hətta ölənə qədər. Və sonra müəllif buyuru ki, Fəhədihi sünnə fi ashabi Muhammed əsələm. Və bu da deyir, peyğambərsə, sahabləri haqqında əhl-i sünnə, sünnə yolu bax budur. Ki, sahablərin eyiblərini açmamaq Danışmamaq, bəyan eləməmək, əksinə onların arası xatalara göz yummaq, çünki onların hər bir elədiyi əməl özlərinə qalandı. Onlardan sən sorumlu olmayacaqsan. Necə, məsəl üçün, hər hansı bir özünü məhrəmliyədə və başqa hallarda özünü öldürənlərdən sorsan ki, bu qısa nə vaxt olub? Deyəcə, mindi öz il əvvəl. Yəni səncə 1400 il əvvəl olan qıssə barəsində Allah təala sənə şey falan kəs. Niyə görə 1400 il əvvəl Məhərrəm e, Hicrinin 60-cı ildə Məhərrəm ayının onunda niyə görə İbin Ziyad Hüseyn rəziyallahu anh şəhid elədi? O sual var yoxsa yoxdur? Yoxdur. O heç özünün boynuna düşən suallardan xəbər yoxdur. Qəbirdə verilən suallardan xəbər yoxdur. O ki qaldı ki 1400 əvvəl baş vermiş bir qıssə haqqında, yəni nəsə sorumlu olsun. Və ona görə də ə e, bu cür e, məsələlər həqiqətən də əhlüsünnə ətiqadındandır ki, ölməli bunu e, bu cür e, məsələni əhlüsünnə ətiqadı e, məsələsində, yəni qeyd edib. Və sonra müəllif sahabilərdən sonra keçir buyurur ki, Va li haqqaha, və nə'rəfu lil-arabı haqqəha və fadləha və səbiqətəha və nuhibbuhum li-hadisi Rasulullah sallallahu hubbul-arab iiman və bughduhum nifaq. Sonrasında müəllif e, deməli sahabələr e, Barəsində ehtiqatdan sonra umlidə ərəblər, yəni barəsində ehtiqatdan naşibə buyurur ki, və biz deyir, əhl-ü sünnə ərəblərin əhl haqqını bilir və onların fəzilətini bilirik və onların e, İslamda bizdən qabaq olduqlarını, yəni bizdən e, daha çox e, xeyrxalq, e, daha çox Fəzlətdə öndə olduqlarını bilirik və onları sevirik. Çünki bəyəzim hədisə buyurub ki, ərəbləri sevmək imanlandır və onlara buğd eləmək nifaqdandır. Yəni, onlara buğd olmaq nifaqdandır. Düzdür, bu hədisi imam tabanə rəva edilib ancaq ki, Şeyh Albani və eyni zamanda e, e, sələf olan İmam Əz-Zəhəbi, yəni bu hədisi, yəni zəif sayırlar, anca hədisin mənası isə ümumi lidə, yəni düzgündür. Ümumi lidə qeyd etmək lazımdır ki, həqiqətən cins ətibarı olaraq, yəni ərəb cinsi əcəbindən nədir? Üstündür. Yəni burada mütləq millətdən söhbət yoxdur. burada nədən gedir? cinsinin ərəb cinsi digər cinsdən üstündür. Çünki e, şeyxsəm İbn-i Teyirə Rahman Allah buyuruyor ki hmm. Fəinlələzi əleyhə əhl-i sünnə əval-cəma ehtiqadu ən cinsil ərəb aftal min cinsil əcəb İbn-i Teyirə Rahman Allah sünnə əval-cəman ehtiqadı odur ki ərəb cinsi əcəm cinsindən mütləqən olaraq əfsəldi İbranihin və Seryanihin və Rumihin və Farsin və qeyri İbrani olsun, islər o rum olsun, isə fars olsun, fərqi yoxdur. Yəni ərəb cinsi bütün bunlar cins itibətlə bunlardan, yəni üstündür. Wa anna Quraysh anfalul Arab və Quraysh el-Arablansin anafsal, yəni ərəblərdir. Wa anna Bani Hashim anfalul Quraysh və Bani Hashim isə Qurayshin en-efzəlidir. Wa anna Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm əfzəli Bani Hashim, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də Peyğəmbərsə Bəni Həşim isə ən əfsəli peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdir və huva afdalul xalq nəfsən. Və dedi nəfs ətibarı ən nəfsəli xalq məxluqdur və afdalu nisbən əfəzillətə nisbətdədir. Və leysə fəzlü Ərəbi, sonra Quraysh, Bəni Həşim limücarrəd kəunəyəsi sallallahu əleyhi və səlləm minhum. V deyir və Ərəblərin Və Qurayshin və Həşimin əfsəl olması e, peyğəmbər sallallahu əleyhi peyğəmbər olduğuna görə deyil. Və in kan hədə min afdal. V baxın bu özə bir, yəni fəzlətdir. Bəl huva fiy anfusihim afdal. Ondadır öz özülərində deyir ən əfzəldilər. V bi zalikə yuthbətu lirəsulsim ənnə afdalun nəfsən və nəsəbən. V əlləzmə dər. E, v buna görə də yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi ən əfzəl nəsəb və ən əfzəl nəfs Çünki açıq-açər hədislərdə gəldikmi, e, Allah subhanıza buyurur ki, Allah subhanıza Allah e, İbrahimin qolundan İsmaili seçdi və İsmailin də nəslindən Ərəblər elədi və Ərəblərin də nəslindən Qurayşı seçdi və Qurayşın də içindən kim seçdi? ben Həşim. Bəni Həşim də içindən məhz Peyğambər s.ə.ə.mə yəni seçib. Ancaq bu, e, umuliyyətlə cins məsələsinə qayıdır. Yəni, umuliyyətdə yox. Çünki elə insanlar var ki, ərəb olmaya, olmaya, onlar cins etibarilə, e, fərd etibarilə olub, sizin ərəblərdən üstündürəm. Məsəl üçün, götürək e, sahabələri. Yəni, sahabələr cins etibarilə digərlərdən əfsəl də əfsəl deyil. İndi başqa bir sual. Şeyx İslam ibn Teymiyyə ümmət üçün elədiyi, o boyda ada layiq olan insan, hər hansısa bir bədəvi ərəbdən, Hərif qam, yəni oxumaq, yazmaq bilməyən, sadəcə peyğəmbərə iman gətirən bir insan. O Həfzəli yoxsa İbn Teymiyə? İbn Teymiyə. Amma cins əhtibarla nə üstündü? Ərəb. Bax bu söhbət bundan gedir. Çünki e, bu Ərəbləri sevgi barəsində ümmiyyətlə insanlar iki qismə bölündülər. Birində birilər onlar qəvmiyələr, ikincilə şoubi yələr. Bax qəvmiyələr onlardır ki, onlar deyirlər ki, Ərəblər mütləqən olaraq üstündlər. Hətta bir kafir bir ərəb əcə müsəlmanın üstündür. Bu söz küfürdür, küfür deyil? Küfürdür. Bunlar qovmiyyələrdir. Və Şehr-i İmbas Rəhmallah təxəminən ölməmişdən qabaq, bu barədə çox böyükən bir risalə yazıb. Ki, həmən o qovmiyyələr rəd qaytarmadan ötürüb. Yəni, hədislərdə gələn ərəblərin üstünlüyü onlar mütləqən deyil. Onlar cins etibarilədir. Yoxsa ki, İmam Buxarı ərəbdir yoxsa ərəb deyil? Əli. Tirmizi, Nəhsai, Abu Davi, Həyəcindəsə heç bir ərəb deyil. Heç bir ərəb deyil. Ancaq onlar artıq ərəbliyə nisbətdə olublar. Niyə görə? Çünki ərəbliyə sevgi, dinə sevgidir. Çünki din özü nədir? Ərəb dilidir. Çünki ə, biz əmr olunmuşuq dini necə başa çüşməyə? Ərəblərin başa çüşməyə kimi. Və təsəvvürlə girən ki, ərəb cinsi niyə görə əvzəldir? Bax ki, bütün dünyada qeymlər bir Avropada hansı nə gəldi geyim geyinirlər. Götür Asiyada, götür hansı yerdə. Libas əhtibarı ilə kimlər seçilib? Bu günə kimi keçmişdən bu günə kimdə? Baxm görə bu boyda inkişaflar gedib. Elə baxsaq ərəb dövlətinə getsək görəcəksiz ki, inkişaf yerlə göyədər fərqi var. Hətta çox Avropa dövlətindən öz e, Dubaya, başqa ərəb yerlərinə gəlirlər. Ancaq libaslarına baxın, seçilirlər, seçilmirlər. Ən azı onların dili. Onların dili hansı ki, onların ləhçəsi, onların dininin genişliyi, halbuki təsəvvürlə türk dilinin ümumilikdə milyona yaxın sözü yoxdur. Ancaq ərəb dilinin neçə milyon sözü var? 12 milyona yaxın sözü var. Yəni, hətta bəzi alimlər ərəb dilinin ən qədim dillərə nisbət edirlər. Yəni, ərəblərin də üstünlüyü məhz Peyğəmbərin onlardan seçilməsinə görə deyil və ya da Qurayşının ondan olmasına deyil ummə qəvmi olublar. Onlar e, onların dili məhz İslam dinidir. Onların dili İslam dilidir. Halbuki hansı ki biz əmr olmuş o dildə Qurani oxumaq və onların başa düşükləri kimi başa düşmək. Bütün bunlar hamısı ərəb dili, istər ərəbə sevgi. Baxın görən İmam Buxari. İmam Buxari e, özü e, türk özbəklərə nisbət olunsa da artıq İmam Buxari ərəbləşib. Ərəb sayılır. İmam Müslim onu kimi, İmam Buxarə onu kimi, İmam İbn Tirmizi, abi, heç bir ərəb olmasa da, artıq onlar ərəbləşir. Nəyə görə? Ərəb dilinə görə, şəriətə görə. Çünki onlar həmən o ə, şəriəti Onlar öz dillərində də insanlara çatdıra bilərdilər. Ancaq bakır onlar şərhiyyətə hansı dildə qoruddular? Ərəb dilində. Hansı dillə yaydılar? Ərəb dilində. Hansı dildə topladılar kitablarını? Ərəb dilində. Və bu günə kimi deyib İbn Teymiyyə Rəhməlla özü ərəb idi, kürd idi. Kürd. İbn Teymiyyə kürd idi, amma gör o İbn Teymiyyə söylədi ki, bu rüc əhəlsü ilə etiqadı odur ki, ərəb cinsi əzəmlə nədir? Üstündür. Halbuki İbn Teymiyyə Rəhməlla Baxmayaraq ki, fərda etibarilə bir çoxlarının üstündür. Amma yenə də özü ərəb olmaya, olmaya, yəni ərəb cinsi nə sayır, digərlərin üstün sayır. Və bu barə dedik ki, iki dənə səs rəy var. Birinci, onlar qovmiyyələrdir, hansılar ki, onlar ərəb dilinə o qədər təşəkkürlər, e, belə mütəşəddidli eləyiblər, o qədər sərt təqlid sahiblar ki, o qədər möhkəm ərəbliği üstün sahiblar ki, hətta kafir ərəbi əcə müsəlmanı nə görüblər? Üstün görüblər. Və ikincicə, bunların müqabili olan şubiyyələrdir. Şubiyyələrdir onlardır ki, onlar müftələqən ərəbləri sevmirlər. Onlar ən birinci İslam deyəndə birinci öz millətlərin deyirlər, sonrası nə deyirlər? Ərəbi. Və yaxud ki, onlar e, çalışırlar ki, bütün dinləyinəsinlər, özünki eləsinlər. Bütün kitablarını tərzüm eləyirlər, şəriyyəti tərzüm eləyəmək çalışırlar. Və bu da əslində haraq-haraq çıxarır xurafada. Çünki şəriyyəti öyrənməkdən ötür, Binti İmrə Rəhmələ dediyi kimi, ərəb nədir? Fərzdir. Yəni, sən nə qədər istəyirsən, götür Türkünlə kitablar oxun. İmam Buxari kitabını şəri ilə. Buxarın, Fətul, Bərin, Muslumi, Abu Davud, İlmizi, Nəsəni, İbi, Macəni, Quranı, Quranın təfsirini, 9-dən təfsiri, 20-dən bütün şəhləri öyrən. Sən ərəb dili bilmirsən, səni alim nisbət edə bilərlər, yoxsa yox? Yes, yes. Heç bir halda. Çünki ərəb dilinin, məhz e, şəriyyəti e, anlamadan ötürü hökmən ərəb dilini nə deyək? tərzi. Çünki həmin o məna ola bilsin ki, o o öz dilinə hər hansı bir mənasını tərcümə edib, ancaq sən onu öz ləfsində oxsaydın, öz ərəb ləfsində onu bilsəydin, bəlkə musan oradan bir çox faydalan eyniyərdin, ortaya çıxarardın. ona görə də e, həqiqətən də e, ikinci qövmüsə deyilir ki, onlar mütləqən olaraq ərəbləri sevmirlər, əksinə ərəbləri çaşır neynəməyə buğd və ərəbləri alçatmağa çaşırlar və e, eyni zamanda da e, həmçin şeyx imbazın rəhamallarını gətirir salədə qeyd olunur ki qeyd eləyirlər ki yəni, ərəblər digərlənə baxanda eyni zamanda da onlardan da İslamdan başqa şey götürülmür məsəl üçün tutam ki, nasizanilər, yahudilər, nasizanilər bunlardan cizə götürülür, götürülmür götürülür amma ərəblər olsaydılar onlardan cizə götürülür, götürülmür götürülmür. Onlardan digə İslam ya ölümdür. Niyə görə? Çünki de, din onun dilində nazlı olub, onun ləhcəsində nazlı olub. Əgər o dini o ərəb dilində oxuyub qəbul etmirsə, bir şeyə görə, yağun zəman nifaqa görə və təkəbbürünə görə və belə bir insan heç İslamda ola bilməz. Amma digər ərəblər nədir? Digər ərəblər ola bilsin ki, cahillər, bilmirlər. Necə Şeyx Fovzan rəhməllər məşhər fətvası var ki, din bütün aləmə hüccətdir. Bəli, hüccətdir. Ancaq kimlər üçün? Ərəblər üçün, şeyxın özündən soruşanı birbaşa bildirdi ki, bəli, Ərəblər üçün, çünki onların dinlə naz olub. Ancaq Əcəm üçün Qur'an, Ərəb quran hüccət saləblər yoxsa yox? Həlbəttə ki, yox. Çünki onun mənasının fəhmini bilmir. Ancaq həqiqdən də necə ki, Ərəblər cinsi etibarə üstün olduqları kimi, eni zamanda da Ərəbdə də o barədə də güzəş şey yoxdur. Çünki onların dilindədir, onların ləhcəsindədir, onların başa düşdüyü üslubdadır. Əgər onlar onu oxuyub iman gətirmələrsə, nifak cəsini və ya da təkəbüli cəsini olan yəni, qəbul etməməklərdir. Və e, həqiqdən də ancaq bu barədə isə, yəni ərəblərə yəni, sevgi barədə isə əhlüsən ehtiqadır, yəni orta mövqə olmalıdır. Yəni, biz onları sevməliyik, ona görə ki, onlar ilkin müsəlmanlar olubar, onların fəzilətini dalət edir və ancaq onları həddini artıq şiqirtmək və yaxud da ki, onları e, kafir ərəbləri, Ərəbləri, müsəlman əblərinin üstüncü səmiə və bu cür azınlığa yol verir. Bunlar həqiqətən də yəni, batıl ehtiqatdır. Çünki Allah Osman Qurana kəndə ki, İn nəqramakum indallay ətqakum. Yəni Allah Osman dərgəndə ən təqvalınız kimdir? Ən kəramətlinizsin, ən təqvalınız. Yəni orada əcəm, ərəb deyə fərq yoxdur, aydındır. Və sonra müəllif e, bu barədə danışandan sonra yəni, e, ərəblərə sevgi, Yəni, söhbət şək yoxdur burada, yəni, müsəlmanlardan gedir, yəni, kafirlərdən getmir. Yəni, onları sevmək, onların haqları bilmək məhsələsində dansınır, sonra buyurur ki, Və deyir ki, biz də şovbiyələrin dilikləri kimi demirik. Əl-edin lə yuhibbunəl-arab, əl hansıla ki, ərəbləri sevmirlər. Onların fəzilətini iqrar eləmirlər, yəni qəbul eləmirlər ki, ərəblər cinsi itibarilə üstündürlər və hatta ki, ərəblərin bu dinin yayılmasında fəzilətləri var. Halbuki Salman al-Farsi, radiyalan, sahabədir, sahabə deyildir və döyüşlərin birində Salmanı qabağı keçirmək istəyirlər səfərdə olanda və Salman radiyalan, deyil ki, qoy ərəblərdən keçsin. Yəni özü Fars idi, ancaq baxmayaraq ki səhabə idi. Ancaq imamlıqə keçəndə məhz şey qoyur. Ərəblərdən qalıb deyir ki, imamlar sizəndir. İmamlar sizəndir, bizlərsə köblərik, vəzillərik. Və eyni zamanda biz ərəblərin cins etibarı ilə baxsa görsək, bunu necə biz müqayisə eləyə bilərik? Muhacirlər, Ənsarların misalı kimi. Peygəmbər buyurdu ki, "Ləula hicrətələ kundü imran minəl ənsar." Ayədir, hicrət olmasa mən kimlərdən olardım? Ənsarlardan. Deməli, ənsarlar mühacirlərdə nə idilər? Üstündür. Hətta bəyəmizən buyurdu ki, əgər ənsarlıq olmasaydı, ə, hicrət olmasaydı, mən ənsarlardan bir nəfər olardı. Yəni, özümü ənsara nisbət edilərdim. Ancaq, ancaq, ə, hicrət özü üstün saldığına görə, yəni hicrət cinsi, hicrət cinsi ə, ənsarlarda nədir? Üstündür. Nəyə görə? təkcə onun hicrətinə görə. Ancaq yoxsa ki, götürsən, e, məsəl üçün Ənsalardan bir nəfər götürsən, 100-ə yaxın bəlkə də ondan da çox muhacirdən də üstün, yəni saləblər. Sadəcə burada nəyindən söhbət gedir? O əməlin üstünlüyünə görə. Yəni o cinsiyyətə görə muhacirlər Ənsalardan üstün olduğuna görə. Və sonra müəllif buyuruyor ki, əgər kimsə bu sözləri deyirsə, yəni ərəblərə, ə, ərəblərin üstünlüyü qəbul eləmirsə, onların İslamda əvvəl oldulan qəbul eləmirsə, o bu, dedir, bidətdir və sünnəyə də deyir, xilafdır. Və sonra müəllif, yəni, ərəbləri əparəsində e, danışandan sonra müəllif qeyd edir ki, "O mən hər ramal məkasə və ticarət və tələbəl məl min vucuha fəqad cəhələ və xətə və xaləf belə məkasb minə vucuha halal qatə haləlləllahu əz-zəvəcə və rəsuləhu və uləmə minəl ümə. Sonra müəllif e, burada e, bir baş ola rəd rədd edərək qeyd edir ki, "Və kim deyir e, mal qazanmağı, yəni ruzu qazanmağı, ticarət eləməyi və yaxud da ki e, e, gedib işləyib çalışmağa haram sayırsa, odir artıq cahil elib və xat elib. Yəni, müəllif sanki qeyd eləmək istəyir ki, əgər kimsə bu ümmətə nisbət olunanlardan kimsə işləməyi, qazanmağı, ruzu qazanmağı halal görmüksə, əksinə, sufilər kimi otursunlar meçiddə, ancaq bütün günü dua-zəkir ibadət, onları qıraq adam gəlsin, dolandırsın, məli, buru, kim bu etiqadı edirsə, bu sözləri deyirsə, yəni, e, val dövlət qazanmağı, ona tizarət eləməyi və yaxud da ki, ailəsinə ruzu qazanmaq haram sayırsa, o dirahatıq, yəni, xatı etmiş sayılır və eyni zamanda sünnəyə müxalifdir, bəqi əksinə isə deyir ki, mal qazanmaq, pul qazanmaq, dünyanı qazanmaq o deyir halaldır. Artıq Allah Subhanahu Taala onun peyğəmbərlər və eyni zamanda alimlər də bunu, yəni halal gəlir. Yəni halal ticarət eləmək, halal pul qazanmaq özü yəni sünnədəndir. Mə bu da bir başı olaraq sufi və digər ə, firqələr ki, ki, ümumiyyətlə əllərini ağdan qaraya vurmaq səmininə qarşı müəlif rəd edərək bunu qeyd edir. Sonra müəlif buyuru ki Fərracılı yənbəqləhu ən yəssə alə nəfsi və əyyəli və hər bir kişi öz ailəsinə özünə və ailəsinin ruhsunun qazanmağının yəni dalınca getməli, yəni ailəsin ruhsunun ruhsunun qazanmalıdır və yəbdəqə minfadli Rabbim və Rəbbinin verdiği fəzliyyətdən deyir, yəni axtarmaq olar, yəni uruzdan da çıxmalıdır. Fə intara ka zalika alə annahu la yara al Ədir kimsə e, işləməyə getmirsə və işləməyi e, sünnəyə uyğun görmüsə, düzgün saymırsa, odir, artıq dinə qarşı, yəni sünnəyə qarşı çıxmış olur və onun elməyi də e, sünnəyə mukhaliflikdir. Və kull ahadin haqu bi mali hər bir insan özünün varis olduğu malına Halal oldu. Yəni tam ki 2000 atası öləb sonra var dövlət qoyub gedibsə, hər bir insan öz ə, atasından qalan mirasə nədir? Yəni haqlıdır. Amma yəni, artıq halalıdır. Av istifadahu. Au Av awsalahu bih və ya ki ona istifadəyə versə və ya dönəvəsiyyət etsələr, au ikdə səbəb və ya ki onu qazansa, vələ kimi yəqulül mutakəllimun al ki Əksinə, müxaliflərin dedikləri kimi, yəni işləmək e, düzgün deyil, pul qazanmaq düzgün deyil, bu cür ehtiqatlar deyir, yəni dinə, yəni ziddir. Və həqiqətdə e, insanlar, hər bir insan yəni, ailəsi üçün ruzu qazanmalıdır, ailəsi üçün əziyyət çəkməlidir. Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.m. buyurub ki, ən xeyirli insan Davud ə.s. idi ki, öz əlinin zəhməti ilə neynə yerdir? Dolanardı, yəni özün ipini götürərdi və gedərdi, çöv-çöv yığardı, satardı və gələn gəlirlə də ailəsini yəni, dolandırardı. Hə, Hətta peyafizəm yəni, buyurub ki, bir insanın öz e, zövcəsinin e, ağzına qoyduğu loxumada nəyi var? sawabı var. Yəni o özü sələqədir. bu da onu göstərir ki, yəni Quran və sünnədə bu cür məlumatlar, hədislər kifayət qədər var. Hətta biz Ömər rədillahonun qıssasına nəzər yetirsək və görərək ki, Ömər rədillahon da baxmayaraq ki, e, səhabə idilər, yenə də ruzilərinə nə edimlər? Qalmırdılar. Yəni Ənsarlardan bir nəfərlə Şərikəninə bağları var, işdilər, əziyyət çəkildilər. Avubəkir, Osman kimi, Abdülham min Avv kimi sabirət izarət edirlər və digərləri əkində, biçində işlidir, digərləri xurmalıqda işlidir və umulidə isə bütün bunlar hamısı dində işləməyin caiz olduğunu göstərir. Əksinə, Bəz qardaşlar görürsən ki, e, onlara e, verilən sədaqələrə, yardımlara əsaslanıb, yəni işlərini tərk elirlər. Yəni mən saqqalın işləyə bilmirəm, falan şey işə götürmürlər və bu da artıq iftiradır. Çünki belə çıxış ki, nə qədər saqqallar olsa heç kim işləmir. Bu da əlbəttə ki, böhtandır. Sadəcə insan özünü əziyyətə salmamalıdır. İnsan ailəsinin ruzunu qazanmaqdan ötürü əziyyət çəkməlidir. Necə ki, Peyğəmbər buyurdu kimi, sizdən biriniz e, quş kimi təvəkkül edib səhər azqana çıxsaydı, ruzulu qaydadır və həqiqətən də insan ailəsinin ruhusunu fikirləşməlidir. Ailə Rəbbinin fəzlətini axtarmağa çıxmalıdır, ancaq halal yolla. Unutmaq lazımdır ki, haram yolla qazanan o da onun ruhusu ancaq o ruzə görə nə olacaq o cavab verəcək. Və eyni zamanda işləmək barədə tənbəllik eləmək lazım deyil. Halal olsun, az olsun məbləğ heç bir problem yoxdur, nəinki haram olçuq olmaq, yəni daha yəni şiddətlidir. Və həqiqətən İnsan əgər özünü zəhmətə qatlaşdırmırsa, ailəsinin ruhunu qazanmağın, məhsuladın hiss eləmirsə, onda artıq ailədə səhlənkarlıq yəni yaranır, söz-söhbətlər çoxalır. Və eyni zamanda bu gündə də gördüyünüz kimi də, yəni, avam insanların, cahillərin də, yəni namaz qılanlar atdıqları, yəni bəhdan da yəni səbəb olur ki, qeyd edilir ki, namazı gəldi, saqal salı işləmir, ancaq dolanır elir və həqiqətən də əhli sünnə bu cür şübhələrdən yəni qaçmalıdır. Əgər bu cür şübhələr əhlüsünləyə üstünə atılıbsa, əhlüsünlə özünün o şübhələrdən uzaq olduğunu göstərməlidir. Və hər bir şəxs e, işləməlidir, ailəsinin məsuliyyətini daşımalıdır, uşaqlarının məsuliyyətini daşımalıdır. Hər bir e, ailə başçısı öz ailəsinin ruhsunu dalınca getməlidir. Sadəcə halal yollarla və eyni zamanda bütün bu qazandıqları dünyada onun hədəfi olmalı deyil. Çünki çox insanlar götürək eləyə cahillərin və yaxud da ki, ibadət eləyənlərdən götürsək, yəni, dünya o qədər bağlanırlar ki, hətta cümlələri nəyirlər? Tərk edirlər. Və həqiqətdə, dünya müsəlmanın əlinin içində olmalıdır qəlbində, yox. Yəni, qəlbində nə olmalıdır? Allah, Rasulü və ahirət. Ancaq, dünyaya görə cümələrə getməmək və yaxud da ki, Dünyanın həddini artıq çox sevmək, dünyaya bağlanma, yəni yaxdanda duranda dünyanın fikirləsin, neyinəsin, bunlar heç biri bu dərəcdə olmalı deyil. Ancaq dünyadan özünün istifadəsi qədər götürməyə çalışmalıdır. Allah-ı Səmələn Qoran kəndə buyurdu ki, tənsin, Dünyadan öz payəvi, yəni unutma. Və eyni zamanda dünyadan insanın götürəcəyi miqdar, məs onun istifadə elədiyi miqdar, necə məhzələn insan həddə gedəndə, yəni bir ay səfərdə olur. Yəni, nə qədər pul götürür, nə qədər libas görür, nə qədər geyim götürürsə, məs onun yaşayışına bəs eləyən də odur. Ancaq insan dünyadan artıq qazanmaq, halbuki, yəni, nə qədər artıq qazanırsan qazan. Yəni, neçə dənə mədəm var? Bir dənə mədəm var. Neçə evin istəyirsən olsun, 10 dənə, 50 dənə, 100 dənə, sən bir neçə yerdə baş qoya biləcəksən birində? Neçə dənə olursa olsun, bir əl ilə neçə maşın sürəcəksən? Deməli, sənə hər halda nəyi bəs eləyir? Hərəsindən biri bəs eləyir. Ancaq dünyaya görə insan axirətini tərk eləsin və dünyanı hədəf götürsün Bu haidi məsədi insanı azınlıq aparıb çıxar, hətta insan dinə görə, e, dünyaya görə dinni də tərk eləmək, yəni vaadalarında qalır, hansı ki, əsas hədəfləri dünyadırsa. Ancaq müsəlmanın əsas hədəfi axirət olmalıdır. Müsəlman axirətin qulu olmalıdır, dünyanın qulu deyil. Sadəcə müsəlman dünyanı axirətə e, yoluna, axirətin qapısına çatdıracaq bir səbəb kimi istifadə etməlidir. Və səbəbi hədəf kimi götürməli deyil, hədəf insanın müsəlmanın cənnətidir. Allahın razılığını qazanmağıdır, Allahın mərhəmətini qazanmağıdır, Allahın ona verdiyi 70-80-60 il ömrü halallığından başa çatdırmaqdır. Çünki əsas hədəf müsəlmanda cənnətdir. Ancaq bir çox müsəlmanlar hidayət olmaqlarına baxmayaraq, tofi dəqiqdəsinin olmaqlarına baxmayaraq dünyanı nə götürüblər? Hədəf. Hətta cümələrə gedib-gedməməkləri şübhə altına qoyurlar kim yanımızda meçid yoxdur, əzan çatmır, bizi işdən bıraxmırlar, neynəmirlər, həlbətdə ki, bütün bunlar boş edir. Çünki bütün dünyanın var dövləti sənin o bıraxdığın cümənin yerini verə bilməz. Çünki o cümə birbaşa olar, Allah spontan əmridir, Allah son cümə sürəsində o barədə ayə də naz elib və heç bir halda insan, Dünyaya görə ibadət tərk eləməli deyil. İnsan, əgər görsə, işində o namazına imkan vermirlər, cüməsində imkan vermirlərsə, yəni Allahdan qoyxan tohvidəli hökmən o işi tərk eləməlidir və elə bir işdən yapışmalıdır ki, o iş onun axirətinə maniyyət öyrətməsin. Çünki insan var dövlət qazana bilər, ancaq o var dövlətdə o, sağ ikən sərf edə biləcək, yoxsa yox, bax, sual artında olan da budur. Çünki insanın qazandığı axirətidir. Ancaq insan e, yalnız axirətin tərk edib dünyasının qazanmağı fikirləşirsə, həlbəttə ki, ziyana gedən də kim olacaq? Həmin o insanlar, çünki əsl hədəf müsəlmanın da məhz axirətin qazanmaqdır və axirəti e, dünyanı ödür, axirətin də qurban verənlər, bax rüşvəy olanlar da o kəssələr olacaqlar. Və ona görə dünya müsəlmanın yəni əlində olmalı, qəlbində olmalı deyil. Çünki baxın görüm bir çox cahillər dünyanın qəlblərinə tutan insanlar, əllərindən gedəndə ürəklərinə infarkt vurur. Baş gözləri ağarır. Nə bilim ürəkləri gedir, dünyaların dəyişirlər. Ancaq var dövlət müsəlmanın əlində olmalıdır. Gələndə də biləcək ki, əlindən nə oldu? Getdi. Əlində olanı vermək də hasandır. Hətta görürsən, sənin ehtiyacın var, ancaq görürsən ki, e, bir qardaşımın ehtiyacı səndən də çoxdur. Yəni əlindən vermək o deməkdir ki, əlivi açsın, qutardı, verdin getdi. Ancaq o sənin qəlbində olanda sən birinci əziyyət çəkməsin, onu qəlbindən elə çıxardasan və qəlbindən çıxardandan sonra ikinci proses əlinin içindən gətirib çıxarasan. Ancaq ilkin vaxtdan məs dünyanı qəlbdə deyil əlin içində saxlamaq və əhlüsünləndə də məs yolub olmalıdır ki, çünki gedəndə də biləsən ki, əlindən getdi, yəni ürəyindən getmədi. Və Allah sonra bizi Əhlüsünnə yoluna gedənlərdən eləsin. Əhlüsünnə Allah sonra bizi haqqı haqq kim göstərsin, Amin. ona etdi ilə bizə nəsib eləsin. Və batili batıl kim göstərsə, ondan qorumağımızı nəsib eləsin. Amin. Və düzün Allah bilir vasal Muhammədin. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.